Зляканий кінь густо перебирав ногами, визміював тугу шию, ловив за засльозано прекрасним оком погляд своєї несамовитої вешниці. Вона спитала чебиряйчиків, «Об'їхати?» «Їдь прямо!» Кінь не шов. Не свій кінь, чужий, лякливий, зрадливий. Вона ще спитала, «Може, об'їхати?» «Прямо їдь!» «А як спробувати?» «Їдь, як кажемо!» Кін не йшов. Втрачалося те, що не вертається ніколи. Час. Час належить людині або не належить. Чебиряючики тут безсилі. Вони заплакали золотими слізьми з золотих очей. Сказали йо в пракції. Прощай. І опинилися в рідній землі, де їх не дано нікому бачити. Але про їхню присутність віддають усі. А Євпраксію вже нас доганяли. Прискакали захекані, перестрашені, розгублені, безпорадні, мов аж добрі. Наздогнали, догнали, затримали, завернули. З належною баштивістю, з поклонами, з перепросинами, з запобіганнями, імператор виїхав на Стріджані. З першими князями імперії, з єпископами, єпіскопами, рицарями, всі хотіли цілувати її руку. Там імператор цілував руку Адельгейді. Грали лютні, кричали рицарі, били в щити від радості. Знайшлася, знайшлася, порятована, вибавлена. Скакали за нею кілька днів, далеко встигла відбігти. Далеко, але не задалеко. Втекти не дано нікому, хоч пробують многі. Людина слаба, це стверджують найвищі князі церкви. Адельгейдіс скаже про це, висконосий абат бодон нагадає, що є людина, очеретина під вітром. Євраксія чула і не чула. Слаба, але вона може бути твердою, може її повинна. Сиділа коло коня, плакала, кінь пирхав, обдавав теплом зніздрів, мов би співчував. Безглуздя, безумство!» Імператор зістрибнув з нахилився, цілував її рукою. Ваша величність, що сталося? Безглуздя, безумство, А може, просто заблукала. І не було ні чиберяйчиків, ні золотих їхніх очей, ні скляної гори, ні золотих сліз. Ваша величність, вас шукали цілий тиждень? Я мала подвійну насолоду. Від голоду і самотності. Моє серце обливається. У вас є серце? Ваша величність, я прошу вас, сідайте на коня, вам дадуть нового. Імперія дивиться на вас. А мені теж дивитися на неї. Імперія не дає спокою. Вимушений покинути вас. В Італії бунтують графи. Матільда знов плете свої сіті. «Я повинен їхати до Італії, а ви...» «А я?» «Ви затримуєте мене своїми...» «Своїми чим?» «Так, своїми витівками, я імператор!» «Я не можу витрачати свій час, він належить імперії!» «А що належить мені?» «Коли вам належить імперія, то, може, мені належить, бодай, мій власний час?» Генріх глянув на неї стомлено. Майже благально, я вимушений, Італія. Сподіваюся, що ви поїдете разом зі мною. Їхав на коні, недбало зсутулений, Якийсь, мов би, байдужий до всього довкола, Водночас заклопотаний і втомлено добрий. Чи можуть байдужі бути добрими? Усе життя метався, воював, боровся, знемагав, тоді спробував заспокоїтися, втомившись і вичерпавшись. Прикрашав собори, сидів у скрипторіях, дивився, як переписують і оздоблюють книги. Закохався у цю руську княжну, зробив її імператрицею, побачив, що не здолає молодої жінки. Знову мав кидатися в биятику, бо не лишалося для нього іншого щастя. Загарбаєш багато, не втримаєш нічого. Така доля усіх завойовників. Повернулися до того самого замку, з якої праксія втікала. Була дика учта, бо нічого іншого вигадати ніхто не вмів. Імператор не пив, беріг сили, сподівався на чудо, хотів узяти імператрицю тут, у цьому замку, після втечі. Пійману спіймати ще більше, назавжди, навіки, ввійти в неї, як у завойований город, ввійти в серце, в душу. Коли повів її до ложниці, вона спокійно сказала можете взяти мене лише з силою. Він збив її з ніг. Вона зламалася, впала на постіль, дивилася на нього ненависно, з огидою і відразою. Генріх стояв ледь нахилений над євпракцією. Золотий ланцюг теліпав всі йому на впалих грудях, пожадання било йому зачей. Але якесь дивне, мов би летюче, пронизувало йому очі, пролітало крізь нього з цього невловимою хвилею, відлітало нічого, не заставляючи, окрім пустки. Імператор застогнав, тяжко зворухнувся і пішов до дверей. Євпраксія мовчала. Мала б стогнати вона, Хто почує? У замках на людей налягаєт сни, Снам нікуди подітися, Задавлені каменем, Вони гнітять людину, Знистямлюють її, Лякають або ж ваблять Нездійсненістю. Вночі, як праксія, Побачила сон, Ту саму ложницю, В якій спала, Те саме ложе, Тільки піднесене вище, Незріст людини стояла на ложі у довгій сорочці, з довгими-придовгими рукавами, а внизу, ледь дотягуючись поглядом до її ніг, безпорадно і несміливо тупцював Генріх.